ספר איוב. פרק א' איש היה וארץ עוץ, איוב שמו. והיה האיש ההוא תם וישר, ויראה אלוהים, ושר מרע. וייוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים, וחמש מאות צמד בקר, וחמש מאות אתונות, ועבודה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 השמת לבך על עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ אשתם וישר ירא אלוהים ושר מרע. ויען השטן את אדוני ויאמר, הכינם ירא איוב אלוהים? הלא אתה סכת בעדו ביתו ובעד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו בירכת ומקנהו פרץ בארץ. ואולם, שלח ידך.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 ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים, וימותו, ואמלטה רק אני לבדי, להגיד לך. ויקום איוב, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה, וישתחו. ויאמר, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה.